Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nussalli wa Nampaknya. ala Nampaknya. karim amma Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Jadi yang haitu mat apa? Mat, iwat bukan? kan? basaminhum ma rijalun kathiro wa nisaa'a. Di wanitaa. Satu harkat. Mungkin di di sini dibaca dibaca panjang dua harkat. Rasanya contoh tu itu bukan contoh dia kot. Itu mungkin ada ayat yang selepas tu yang hujung dia tu nanti ada alif berhenti. Kemudian boleh jadi mat iwat. Sebab apa kalau Nisaan tidak ada alif, jadi dia kalau kita kembangkan kita tahu kan tanwin tu bererti suara atau bunyi nun mati. Jadi wanisaan gantikan tanwin itu dengan nun mati. Hamzah kemudian nun mati. Dapat gambar kan? Eh? Saya kalau ada webal ada tulis nih. Nisaan mana tanwin tu an mana gantikan tanwin dengan nun mati. Jadi kalau waqaf maknanya non mati tu dibuang. Jadi nisaa satu harakat. Bukan nisa, dikala kalau tak ada tanwin misalnya ataupun nisa saja ada alif lam kan. Wan nisa, maknanya hamzah tu tak ada tanwin. Cuma fathah biasa saja maka baru bunyi dia nanti wan nisa. A. tapi kalau tanwin maknanya nisaa satu harakat. Jadi tak sesuai lah dengan contoh ni untuk dijadikan contoh sebagai mad iwad sebab dikatakan di situ dibaca panjang dua harakat. Tahu tak? Eh? Okey. Mad ha okay. domir. Juzat 62. Huruf ha sebagai pengganti nama orang. Dibaca tanpa mad bila didahului sukun ataupun mad Contohnya anhu nun tu mati. Mana hatu anhu an daripada hu dia. Asal hu tu huwa, Wau dibuang jadi hu je. Kemudian waja'alna hu. Na tu ada alib, alib tu alimat. Alimat. Eh? Kemudian fihi ya tu yamat. Jadi apabila hadomer itu didahului oleh sukun. Ataupun huruf mat Maknanya huruf mat ingat lagi Awal-awal eh? dulu alif yang mana sebelumnya Hurufnya berbaris fathah ya mati sebelumnya huruf berbaris kasrah Ataupun waw mati huruf sebelumnya berbaris Dommah itu semua huruf mat Jadi kalau domer itu Didahului oleh huruf mat Atau didahului Oleh huruf yang sukun Maka dia dibaca satu harkat Tak boleh panjangkan Selain daripada itu Berarti Hadomer itu akan dibaca panjang dua harkat. Berikut ini contoh bukan Hadomer. Tetap dibaca pendek. Yang tahi. Itu macam biasa baca satu harkat. Sebab dia bukan Hadomer. yantahi. Kemudian wa illam tantahi pun sama juga. Sama juga yang satu -satu kedua lam tantahi juga. Kalau yang ketiga tu qalu ya syuaibu man nafqahu wa ma nafqahu kathira. nafqahu khadho hadamil kan Hadamil tu oh okey okey okey sorry asal dia saya ingatkan, nafqah saya ingat kan nafqah dia kalau nafqah tu satu dia sebenarnya nan nun tun nun nun wa nun takalim takalim jamak na ma'al al-ghair jadi asal dia faqaha faqaha yasqahu jadi nafqahu jadi bukan hadomer Domer itu Berarti dia bukan hadomer Domer berarti dia dibaca satu harikat Kemudian maknanya selain daripada hadomer, Domer Ha yang bukan Domer tu dibaca pendeklah. lah Ini payah sikit nak kenal mana satu hadomer ataupun Ha Bukan Domer Ha ataupun Ha asal daripada Fi'el ataupun isim tersebut Biasanya isim apa ni Fi'el lah eh uh, sebab nafqahu tu asal dia faqaha faqaha tu faham faqih jadi nafqahu makna fautu lilah kami memahami kasiran mimma ta'malun kebanyakan daripada apa yang kamu katakan lakum fiha fawakihu kathirun kathiraton fawakih tu buah-buahan jamak bagi fakihatun fakihatan ni fawakihu jadi hal tu bukan hadomer. hal domer memang hal kepunyaan isim kepada lafaz buah maknanya buah fawakih buah-buahan ataupun fawakih pun sama juga buah-buahan jadi itu bukan hal domer lah bermakna selain daripada hal domer yang mana sebelum dia sukun sebelum dia ada hormat dibaca dengan pendek tanpa memanjangkan tanpa menjadikan di sebagai bacaan mad dua harkat dan juga ha yang mana bukan ha domer, itu semua pendek maknanya selain daripada itu dibaca panjang, lah. tapi biasanya dalam Al-Quran dia akan bagi contoh, ha domer yang dibaca panjang itu, dia akan tulis wow kecil kat ke bawah itu selalunya, kalau kalau baris kasrah dia akan bagi ya kecil kalau baris atas, tak je lah, sebab Baraya atas ni kan, mu'anas pula, ha'alib. Ha, itu domer, ha domer itu mu'anas. Ha domer untuk apa ni, muzakar, maknanya hu ataupun hi lah. Kalau dia jer, fi hi. Ha, di dalamnya. Tapi kerana fi itu, di dahulu ia ya tu ia ya, di dia takkan panjang lah. Jadi contoh-contoh yang dalam Al-Quran yang menunjukkan ha domer itu dibaca panjang, mesti dia takkan tandakan dengan huwa kecik ataupun ia kecik. Jadi dia baca dua harkat lah. Selain daripada tu, yang mana didahulik oleh huruf sukun ataupun huruf mat, ataupun ha yang bukan ha domer, maka dibaca pendek. Clear? Kalau yang baca-belajar nahu, lebih faham lah. Ha tu ha domer. Ha domer ni maksudnya kata ganti diri. Kalau bahasa Melayu, nyah. Kereta nyah. Ha. Nye lah nyer tu kan kembali kepada orang contohnya aa, contohnya apa tu nyer kan ada tu tu hadamela tu aa, Ali membeli rumah rumahnya sangat mahal nyer tu kan kembali kepada Ali jadi aa, dalam bahasa Arab hadamela tu hal kata ganti dirilah yang kembali kepada dia punya tengoklah orang ni lah kalau laki ha kalau laki hu atau he hu ketiga rafa' hi ketiga dia jer ketika nasok? ketika nasok? ha aha perempuan <laughs> ha alif kan domair untuk perempuan ha ketika nasok? kan <laughs> ha hi juga kuf hum hu Ketika kena sah hu ya sebab dia mabni asalnya dia mabni kecuali ketika jar dia, dia berubah ya. tapi ada dalam Quran fihu <laughs> jangan jangan pelik eh dalam Quran ada fihu dia menyalahi hukum nahu nah, itu Quran tak ada sikap apa nahu didatang lepas Quran faham eh tapi insyaallah lah, dalam Quran dah ada tanda kecil bila ada tanda waw kecil dengan ya kecil itu dua harakatlah itu dia masukkan juga dalam pembahasan tajwid lah. Kalamnya kalau Quran tu tak ada ditanda wa kicik kecil ah ya itu susah sekilah bagi orang kalau yang faham nahu, paham bahasa Arab, dia mungkin tahu ini hadomer dan ditek hukumlah. Malahnya hadomer walaupun hadomer, tapi kalau di oleh huruf yang sukun ataupun huruf, huruf mat, maka dia tetap dibaca pendek. Jadi antara contoh-contoh kasih tibagilah, tantahi itu ha tu bukan hadomer kemudian nafkahu tu bukan hatu bukan hadomer fawakihu tu hatu bukan hadomer Okey. seterus mat silah kasirah dengan mat silah tauilah mat silah kasirah ialah hadomer jika didahului huruf berharkat dibaca panjang dua harkat oh, maknanya dimasukkan pembahasan hadomer tu ke dalam mat silah kasirah lah ada satu mazan khusus. Contohnya wahadhihi <tuh> kan ni tanda <yang> kecil tu. ibadatihi ahatuha nah, dhamir. wa akhirihi. sebab dia sebelum sebelum sebelum apa ni? Sebelum huruf sebelum dia itu kalau berbaris kasrah maka dia pun akan ikut kasrah juga. Nah, ini tak ada kena kena mengenai dengan tak ada kena-mena dengan apa ni, naik Arab lah tak ada kena-mena dengan kebiasaan orang Arab lah, ni dipanggil simai orang Arab dia ha ibadatihu dia dia pening sikit <g implication> dia tak biasa ibadatihu waakhirihu uti tuhu uti tuhu tuhan doma sebab tu tu jadi hu maka tu pun doma, dia pun hu jadi doma dia tak ada uti tuhi jadi pelik. Wa'u tu bihi. Kalau ba tu kasrah, bihi pun otomatik jadi kasrah. Bila tak ikut Arab dah. Dia dah ikut huruf ya, yang sebelumnya. Fa, masa, Semua tu dua rekat. Ada tanda tu. Kebanyakannya ia kecil. Kalau yang kalau wau domah tu wau kecil. Dua rekat lah. Itu pendek. Kemudian mak silah tauila ialah hadomeh jika didahului huruf berharkat dan bertemu hamzah berharkat. Ha. Dibaca 2, 4, 6 harkat. Alam yarahu ahad. Nah ini maknanya huruf apa nih huruf mat bertemu dengan hamzah. Lah. Huruf mat bertemu hamzah dia lebih kurang boleh dimasuk juga dalam pembahasan apa nih mat. Ja'is Munfasil Kan mat ja munfasil Maknanya Haa betul mat ja'is munfasil Haa Rukmat bertemu kan Hamzah Kan Ja'a'id Itu mutasil Kalau mutasil bertemu dua lah Sebab ni sebabnya hadama itu dihujung Jadi dia mat ja munfasil apa sajalah yang mana contoh-contoh tapi kerana dia tak ditak masukkan bab ni dalam tajwid huruf mat yang asalnya dia tak ada huruf mat sebab ahad dhamir memang tak ada huruf mat depan ni sebenarnya tapi dia meletakkan huruf mat kemudian ada hamzah pula depan tu jadi dia masuk dalam satu bab yang khusus jadi mat silah tawilah dia panggil hukum panjang dia 2 4 6 jadi alam yarahu ahad dan kita tahu kalau Oh mad jaiz munfasil tu memang huruf Mat selepas tu ada hamzah dia panjang enam lah Tapi ni ni kerana hamzah ham, apa ni huruf Mat itu bukan ditampakkan secara terang-terangan cuma diletakkan di situ sebab syarat dia sebagai hadomel yang mana huruf sebelum dia berharakat maka dia Taruhlah wau kecil kat ke situ ataupun ya kecil lepas tu kalau ada hamzah lepas tu nanti dia jadi mad silah tawilah bagi dia panjang boleh sampai baca enam. Alam Al yarah hadah lahu akhladah panjang belah Dengan syarat kalau dah panjang panjang semulalah Ha kalau kita baca satu surah tu kalau kita dah jadi dia dah pilih enam harakat jadi jadikan semua masilah tawilah enam harakat sama juga hukum tajwid-tajwid yang lain yang mana ada pilihan misalnya mad aridh lisukun ke mad jaiz munfasil mad wajib mutasil itu kalau kita dah memilih yang panjang Jangan jadi semua panjang lah Jangan satu ayat ni panjang lagi Ayat kedua jadi baca pendek pula Dia tak apa Tak Tak synchronise Masa Jerman Okay 66 Apa ni? Oh ni kesimpulan Mat mirbani insyaallah salam mirbani <tok PHILANCAIN> mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk saya dan tuan-tuan terfaham apa yang saya sampaikan insyaallah subhanallahi wa bihamdihi ismi Allah menikai asydoilainastabukaudubalik subhanarabbikal azim tamaisyu masalah munara musayyurhamdalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh